Arra ébredt, hogy sós cseppek hullanak homlokára, végigcsorognak, napcserzette arcán, hogy aztán szája szélére gördülve, undorító, kesernyés nedvességet csempészenek nyelvehegyére. Gyomra tiltakozva összerandult. Ösztönösen köpni szeretett volna, de arra sem érzett elég erőt, hogy megboconjon. Minden tagját olmos, fáradtság és sajgó fájdalom kötötte gúsba. A hét poklok összes démonára a sós cseppek egymás után koppantak kemény koponyáján, lecsorogtak csontján, és egyre több szivárgott át, szorított szája résén, torkában keserű gombóc gyűlt. Az első gondolat, ami eljutott tudatáig, az undor volt. Öklendezni kezdett, de aztán megemberelte magát. Nagyot sóhajtott. Érezte, ahogy orlikain keresztül friss, tiszta levegő áramodik izzó tüdejében. Sós levegő. Kán Morgárel tudatába, mint egy mellékesen lopakodott a felismerés: a tenger hideg, nyírkos levegője legyezi arcát. A tenger, nem tudott most ezzel foglalkozni, tudatát elborította a szokatlan intenzitású fájdalom. Miért nem képes megboczanni? Fejét sziklányi koloncnak érezte, melyet képtelenek tartani megdagadt nyakizmai. Szemhéjára elviselhetetlen súly nehezedett, de sejtette, ha fel is veszíteni őket, csak valami véres kuszaságot látna. Ahogy minden erejét összeszedve megpróbálta oldalra fordítani fejét, mintha izzó kés fegyek hasogattak volna izmaiba ügyelból sikerült még egy kis levegőt préselni magába. A hét poklok összes démonára a magatehetetlenség mindennél jobban bőszítette. Kivált néhány pillanatig, és igyekezett ólomlábakon szédelgő gondolatait rendezni. Jól van. A gyomra fortyogó lávakatlan, és ez az átkozott imbolygás. Hajó. Kán morgári emlékei mélyén távoli, eltemetett oszlányok éledeztek. Szóval egy hajó. A nomád arcára ördögi vigyor le, ahogy egymás után villant a kagyába az előző éjszakák kép szilánkjai. Igaza volt a trizei kufárnap? Maga intézhette volna különből. Balra fordította fejét, és kényszerítette magát, hogy kinyissa a szemét. Éles, vakító fény hasított keresztül a sötétség puha falán, ketté szakította a meleg burkot, ami tudatát védte, aztán lassan veres kontúrokkal töltötte ki a kristályosodó képet. Kán morgára morogva kenyökölt fel. – Miféle Isten verte vagyok, nyughals barátom? – kérges tenyér érintette. Dacosan megrántotta a vállát, de csak azt érte el, hogy felkavarodott a koponyájába zárt, dühös darázsraj. Mondtam, nyughats, túlságosan rossz bőrbe vagy ahhoz, hogy ficánkolj. A bosszantóan síma hang Fumisláv akcentusban törte a velencések nyelvét. Kán Morgár ismerte ezt a nyelvjárást, most mégis nehezen rakta össze a szükséges szavakat. Mondd már, kutya, hol vagyok? Vagyogta alig hallhatóan Meg kellett támasztani a fejét, különben mentem visszacsuklott a nedves, bűzlő deszkára. Az sós pára, dohos verejték és kátrányszogárat. Igen, kétség sem férhet hozzá. Egy hadigája. Alaposan benyakalhattál, barátom, hogy még ezt sem tudod. Sokáig azt hittem, már rég meghaltál. Senkit sem láttam mozdulatlanul heverni három nap, három éjjel. A nomádot bosszantotta az ismeretlen fecsegése, de még inkább az, hogy nem volt képes tisztességesen megtartani fejét, hogy körbe kémlelhessen. A homályos voltok lassan álltak össze formákkal, nagy, barna formákkal, melyeket imbolygó sárga fénypászmák barázdáltak. Valahol a magasban egy vászon elszabadult sarkát csattogtatta a szél. A nomád még mindig félig vakon felemelte fejét, és hagyta, hogy a szél sós illatfelhőt sodorjon az orrába. A magasból újabb nehéz cseppek hullottak alá, és a homlokán csattantak. Kármorgára azonban most már nem hagyta, hogy végigcsorogjon a hogy újra meg kelljen izlelnie őket. Dőse megrázta a fejét, nem törődve a pokoli fájdalommal sem. Érezte, hogy hosszú, fekete haja a koponyájához tapad, tincseit alvat vérfoltok ragasztották bőréhez. Felemelte a kezét, véres volt. Ami azt illeti, mondta vidáman az idegen, aki furcsa mód valahol fölötte terpeszkedett, egy gőrbe zsinót sem adtam volna az életedért. Nem mintha nem láttam volna éppen elég csodát. Egyszer például Ragozában egy bagadai ruádot temettek el elevenen a nagy tiszteletű hasid magiszterek. Azt hiszem a féle mesternek tartották, és hát ki tudja, talán valóban az is volt. Én magam ugyan nem állíthatom, mert nem álltott az nekem semmit. És hát, amit nem látunk a saját szemünkkel, arról nem mondhatunk bizonyosat ugyebár. Szóval az a ruád három napig hevert a sírjában, amikor... Hallgass, mordult rá vészős a nomád. Lehetett valami a hangjában, mert az idegen azonnal elném volt. Khan Morgare fellélegzett, amikor végre ismét csönd vette körül. Csönd, mintha kötfalon átszűrődtek volna tudatáig az egyre erősödő hangok. Nyögések. A hajótest recsegése, a ropogása, a szélsűvítése a kötelek között, az ornak csapódó hullámok moraja, a közelben köröző kősirályok víjogása, távoli üvöltés, valaki parancsokat osztogatott a magasban, nyögések, zihálás, zihálás, egy gálya, Adrióni, Triera. morgára nyolánk hajladozó árnyakat pillantott meg a feje fölött monoton ritmusra dőltek előre, aztán megfeszülve, nyögve húzták hátra a hosszú rudakat. Evezősök! A trierra rabszolgái! A domát felhődült. A trizei kufár terve kiválóan működött. Mégis, most, hogy itt hevert a hadigája fedélzetén, ébredező tudatán gyorsan eluralkodott a gyűlölet, egy csapással esöpörve a tagjait békjóba verő fájdalmat. Megtámasztotta magát, hogy talpra szökkenyhessen, de a következő pillanatban visszazuhant a dohos hajó fenékre. Csodálkozva nézett végig magán. Testét sebek, száradt vércsikok tarkították. Ruháinak már csak foszlányai maradtak. Izmaira szabadon csöpögött a magasból a gályarabok verejtéke. Végig csúsztatta a kezét a derekán. Sem tőre, sem rövid nomád szabjája nem lógott veretes ővéről. – Hol vannak a fegyvereim? – bődölt el. Fenyegetően felfelé fordította tekintetét, s már mozdult is, hogy találomra elkapjon valakit a feje fölött hajladozó, csutakos alakokból, de valami megint visszarántotta. Tapogatózva végigcsúsztatta véres kezét a lábszárán. Fémes hideget érintett a bokáján. Bilincsekkel láncolták a hajófenékhez. Az ühőltéstől egy pillanatra megreszkedett a fedélköz. A gályarobok kizökkentek ritmusukból. Sémülten tekintgettek a mélyben tomboló, hatalmas termetű harcosra, aki csak most ébredt rá, hogy mi történt vele. Kán Morgáre, a csák nemzetség Tumán sahunya, fogoly volt.